Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta! Amin. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări! Amin! Înalță drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate! Amin cu zolirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor puteri celor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan ale Sfinților Slăviților și tu tot lăudaților apostoli, ale celor întru Sfinți părinților noștri, ai lumii Dascăl și erarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan, gură de aur, Atanasie, Chiril și Ioan, cel milostiv, Patriarhie Alexandriei. Nicole al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectare al Pentapolei și Luca al Crimei, Făcătorii de Minuni. Ale Sfinților Slăviților, Bunilor biritor, Mucenici, Ale Marilor Mucenici, Gheorghe, Purtătorul de Biruință, Dimitrie, Izvorătorul de Mir, Teodor Tiro și Teodor Stratilat, ale sfinților mucenici Ignatie, Policarp și Lefterie. Ale sfinților de Dumnezeu, încununatilor voievod și mucenici brâncoven, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri Grigorie de Capolitul Gheorghe de la Cernica și Antonie, de la ezerul Vâlcii, ale Sfinților și Drepților, ai lui Dumnezeu, Părinții, Joachim și Ana, ale celui întru sfinți nostru Calinic, Episcopul Râpnicului, Făcătorul de minuni, al cărui paraclisul săvârșim, ale Sfintei Slăvitei Cuvioase Muceniței Vdochia, a cărei pomenire o să vârșim, și ale tuturor Sfinților Tăi. Rugăm-te, mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși, care ne rugăm ție și ne miluiește pre noi. Domnei miluiește, Domnei miluiește, Domnei miluiește, Domnei miluiește, Domnei miluiește, Domnei miluiește, Domnei miluiește, Domnei miluiește, Domnei Și cu durările și cu iubirea de oameni a unui a născut fiul Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, făgătorul Tău Duh, acum și purura și în vecii vecilor.